Това беше втората лекция и втората идея дао продължение. Пълнотата е достижение на чистото действие. Има два вида чисти действия. Явни, те са по-външни, по, по и скрити, вътрешни. Става въпрос за тайно благородство. Там се намират истинските чисти действия, където никой не те вижда, но където Бог те вижда. Водата е мека, но може да се круши всичко. Водата е неизвестна за камъка, за твърдостта. Камъка е спяща енергия, а водата е течаща енергия. Във водата има тайна сила, която бавно събужда камъка. Във водата работи Дао. Дао се слуша не с сушите, а със своята чиста тънка енергия. Гласът е отглас от дълбините на Дао. Дао Великият път не търпи никакви предсказания. Събраната енергия е везде съща. Затова съм ви казвал, натрупвайте милиони формули, натрупвайте чисти постъпки и правилни думи. Когато трябва, те знаят как да станат стихия. Самите формули са живи същества. Те знаят точно кога и как да помагат, но това трябва да е натрупано. Който практикува дао, знае, че всичко друго е излишно. Който не практикува дао, практикува всички излишни практики и ритуали. Тоест, който не практикува истината. Който следва дао е свободен, защото самото дао е свободно. Който следва себе си е роб. Ако съзнанието е изпразнено, явява се спокойствието. Неправилният стремеж е едно от най-големите престъпления на живота. Ако в тебе има недостатък на вяра, тогава и битието ни ти вярва. Който много говори, той често търпи неудачи. Онзи, който умее да побеждава врага си, никога не влиза в борба с него. Който е създало, никога не изпитва тревоги. Всеки спорещ пребивава в заблуждение. Тук само ще допълня. Никога спора не се е раждал в истината. Други казват виното. Никога виното не е казало, а казва учителя една истина. Никога не може и да каже. Няма как. Този, който покорява себе си, той има истинска сила. Който не разбира дао, никога не може да бъде чист. Можеш ли да отделиш от себе си това, което е ненужно? Това е безпокойството. Само мъдреците могат да разцъфтяват, без да увяхват. Всяка работа, която не е вкоренена в дао, е провал. Няма значение дали тя ще донесе милиарди или усмивки, или щастлив живот. Това е огромен провал. Мъдреците не се подчиняват на безполезни закони човешки. Бедствие може да има само за този който го очаква. Който го сее, той го очаква. Мадрецът е строг, но той е тайно сърдечен. Да, отдава на всички същества посоката, по която те трябва да се изправят. На пътя се цени способността да се изменяш. Сещам се, питали учителя, учителю, до кога ще чакаме промените? Ами, щом ги чакате, няма да има промени. Просто трябва ти да се промениш, няма кой да чакаш. Ако чакаш, закъснял си. Пътят на мъдреците се състои в смирението, което никой не може да покори никой въобще не може да воюва със смирен човек. Той го няма. Няма с кого да се воюва. Търсенето на това, което е правилно, не е още търсене на истината. Истината е по-дълбока от всяка правилност. Включително и от всяка правда. Те, които търсят правдата, пак са заблудени. Но те, които търсят истината, освен че истината ще им се разкрие ще ги обучи, тя ще им покаже след време кое наистина е правда и кое не е. Но само истината може да даде това различаване. Тези, които имат дала в себе си, не се безпокоят за световния хаос. Когато става про за световния хаос, даосите танцуват. най големият успех е за нищо да не се безпокоиш. Но това не означава безразличие, а овладяване на себе си. Постотата означава, че долу не се в себе си никакъв товар. Тоест Бог е много лек. И ако си в него, и най-тежките събития имат нещо леко. Нещо приятно, нещо магнетично.